Відеотехніка Відеотехніка служить для запису, зображення і звуку. Для зберігання відеозаписів використовують магнітну стрічку чи диск, а відтворюють їх на екрані телевізора. Перший касетний відеомагнітофон було виготовлено фірмою Sony в 1969 році. Відеомагнітофони записують сигнал, що надходить від звичайної телевізійної чи супутникової антени або від відеокамери на магнітофонну стрічку. Деякі відеомагнітофони можуть програвати не відеокасети, а відеодиски. Одержання зображення До появи відео німі любительські фільми знімались на кіноплівку. Плівки доводилося віддавати на проявку, щоб потім їх можна було відтворювати за допомогою кінопроектора. В ранніх відеосистемах використовувалися великі телекамери, під'єднані до важкого окремого відеомагнітофона. Винайдення всередині 1980-х років переносної відеокамери з умонтованим пристроєм відеозапису істотно змінило весь процес зйомки. Відеокамери У переносній відеокамері лінза заломлює світло, що надходить створюючи чітке зображення на пласковому світловому датчикові, який називається приладом із зарядовим зв'язком. Він перетворює зображення в електричний сигнал, який записується на плівці разом із звуком. Людина, працюючи з відеокамерою, дивиться у видошукач, невеличкий телевізійний чи рідкокристалічний екран. Існує кілька видів плівки, які можна відтворювати на екрані телевізора чи копіювати за допомогою відеомагнітофона. Переносні відеокамери стають дедалі компактніші й легші, а якість запису постійно поліпшується. Використання відеотехнологій дедалі більше розширюється. Наприклад, поліцейські машини оснащені відеокамерами, а дорожні камери допомагають керувати потоками транспорту. Відеотелефони навряд чи увійдуть у побут, але відеоконференції, здійснювані по інтернету, можуть стати популярними. ілюстрації: Як працює відеомагнітофон? Коли зображення записується на відеомагнітофон, зміни у вхідному сигналі, які відповідають змінам в яскравості та кольорі зображення, перетворюється на записуючій головці в змінні магнітні поля. Ця головка обертає барабан і записує зміни магнітних полів на стрічці, що рухається по ній. Головка перетинає стрічку по діагоналі, тому використовується максимальна площа стрічки. При відтворенні відеомагнітофон перетворює магнітні зміни, записані на плівку зображення на телевізійному екрані Звукозаписуюча головка Спрямовуючі ролики Звукова доріжка Відеодоріжка Контрольна доріжка Відеокасета Стираюча головка Натяжна або та, яка змотує, котушка Головка відеозапису Сучасна цифрова відеокамера зберігає зображення закодованим. Записи, одержані за допомогою такої камери, відзначаються високою якістю. Кабельне телебачення з його невеликими відеокамерами дедалі частіше застосовують у системі охорони приміщень та громадських місць. Для того, щоб монтувати зображення і використовувати спеціальні ефекти – Контрольованих комп'ютером відеонаборах застосовують два чи більше магнітофони.